Bismillahir Rahmanir Rahim Fi qulubihim maradun <Jamari> fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alim bimma kanu yakzibun Deməli 10-cu aya Allah Subhanahu ci fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada <yen78> Bəli, birinci fi-di, uzatmadı, məd təbiyidir, çünki dedi ki, məd hərflərindən əvvəl və burada da yə hərfidir, kəsirə gələrsə bu zaman fi hərfi iki hərfi miqdarında uzatılacaq. Sonra qulubihimdəki olan məd yenə də məddir, qulubihim iki hərfi uzatılır, çünki biz deyik ki, məd hərflərinin içədir, 3 hansılardır? Əlif-qaq. Əlif. Əlif. Məd özü nə deməkdir? əlif Uzatma deməkdir. Nə, nə zaman mədbaş verər? Əcər, əlif. Əlifin üzərində heç bir hərəkə olmazsa, nə fəthə olar, nə kəsri olar, nə damma olar və əlifdən, özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə, yəni ə olarsa, bu zaman əlif iki hərəkə miqdarında uzarlacaq. Yəni, ə üstəcəl, ə bərbərdə iki yər. ə. Ə, bir, bir də var, ə. Və həmçinin və və yə. Əgər vav sukunlu olarsa və özündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi damla olarsa, bu zaman vav işə hərəkə miqdanında uzadılacaq. Həm ki, ya sukunlu olarsa, yəni sukunlu dediyim məqsəd yanin üzərində və ya vavın və ya əlfin üzərində heç bir hərəkə olmazsa, sakin bir halda olarsa və yədən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsirə olarsa, bu zaman ya iki hərəkə miqdanında uzadılacaq. Həm ki, fikir beləyin, Allah Osmanlıdır ki, fi qulubihim məradd Artıq mimdir və mim. Nədir bu? Nə baş verdi? İdqam baş verdi. İdqamın lügəti mənası nə idi? İdqam. İdqam hərifdən bir-birinə daxil olması deməkdir. Və burada idqamın hansı növüdür? Hansı növüdür? Hansıdır? İdqam misləyin. Yaxşı nə deməkdir idqam misləyin? Nə deməkdir? Eyni cinsli iki hərifin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan, həriflərin tokkuşmasına idgam deyilir. Yəni əgər mim, mimlə tokkuşarsa, bəbə be, ilə tokkuşarsa, T te, ilə tokkuşarsa, bu zaman nə olar? İdgam baş verər və misləyin. Misləyin, yani ərəb dəndən mithir, yəni eynisi, eynisi. Və fkir verin, fī qlubihim maradun. Birinci mimin üzərində heç bir, Hərəkə yoxdur. İkinci mühim üzə nədir? Təhədə edir. Və idğamın əsas qaydası nə idi? İdğamın qaydası buyurdu ki, idğam baş verdiyi halda birinci ərifi yox olacaq, ikinci əv isə şəddənəcək. Şəd Və bu da idğamın əsas qaydalarındandır. <coughs> Sonra Fİ QULUBIHİM MƏRADUN FƏZƏDƏHUM ULLAH Yəni, çoxumuzun səhv etdiyi yerlər, bəziləri burada MƏRADUN deyir. MƏRADUN, MƏRADUN, MƏRADUN Ben çox fişirəmişəm. Fî qulubihim mə radun deyil. Fî qulubihim mə Nə. Fî qulubihim mə radun. Amma rə kalın olduğu üçün, yani çoxumuz buna fikir vermedi. Ha? Ona göre ele bildi ki, bu da adı. Yani mə hərfi ümmən fəthə, bütün yerlərdə ince okunur, yalnız hüruf-ül isti'lə. Kalın hərflərdən başqa, amma mim isə ince hərflərdəndir. Ona görə və oxuduq ki, Fİ QULÜBİHİM MƏRADUN FƏZƏDƏHUM ULLAH Artıq neynə deyil? Nı səsindir. Nunu burunda gizlətdi. Nəyə görə? Nə baş verdi? İxva baş verdi. İxvanın lügəti mənası gizlətmək deməkdir. Yaxşı, nə zaman nə baş verirsə, ixva olar. Əgər, əgər, əgər sqlunun və ya tənvillərdən sonra ixva hərif, 15 hərif gələrsə, Bu zaman ihfa baş. bağış verəcək. Gəlin belə eləyək, de sizlə. Bu 15 hərfin, gəlin 28 hərfi sayaq bir dənə və onları, yəni yani bölüşləyək. Bunun sukunlu gəlmürək. Sukunlu gəlmür, amma un gəlir. Sukunlunun və ya sonra. <gülüyor> gəlin bu 15 hərfi, ümumən, yəni bu 28 hərfini niyək paylaşıcaq. Əcəli sukunlunun un və ya tənbihlərdən sonra elif gələrsə, nə baş verər? İzhar, i̇zhar. İzhar baş verər. İzhar nə deməyidi? Açığı aydın <gülüyor> və əgər və ya tənvinlərdən sonra b hərfi gələrsə nə baş verər? İqlaq baş verər. İqlaq nə deməyidi? Çəvilməy deməyidi. Bu zaman nə olur sukununun və ya tənvinin? Mima çevrilir. sonra t hərfi gələrsə nə baş verər? İkhfa baş verər. Sukununun və ya tənvinlərdən sonra s hərfi gələrsə? İkhfa baş verər. Cim hərfi gələrsə? İkhfa baş verər. H hərfi gələrsə? İzhar baş verər. Kha harfi gelərse İzhar baş verə Dəl İhfa Dəl İhfa Ra İdgâm Bilagunna Zeyn İhfa Sin İhfa Şin İhfa Sad Dət Ta Və Ayn İzhar İzhar. Yani izhar ne deməydi? Artır, açık adnı okuyucu. راين ازهار عين راء فا ازهار فا اخفاء قاف اخفاء اخفاء اخفاء اخفاء اخفاء كاف idgham ma'a ghunnah idgham sonra ya mim nun idgham ma'a ghunnah idgham ma'a ghunnah waw ma idgham izhar hərfləri 6 hərfdir boğaz hərfləridir və üç hissədən çıxır Ha boğazın əvvəlindən deməli çıxır. Ha və ğə izhar hərfidir. Yəni əgər sukununun və ya tənvilərdən sonra ən in undan sonra bu alt hərflər gələrsə, sən sukununun və ya tənviləri açıq aydın bir şəkildə ifadə edəcəksən. Deyirəm ha, ğə, ayn, ha, hə, hemzə, bir də hə. h. Bular nədir? İzhar. Bir dənə hərfi b hərfidir ki, onda nə olur? iglab olur. Deməli oldu 7. Ha? Neçə hərfi olanda ikf olur? 15. Və qalanı da olur nə? İdgam ma'al gunnə bilag gunnə. Yəni sukunluğun və ya tənvinlər 28 hərfin 28-indən də baş verəndə hər hansı bir qayda mütləq və mütləq baş verməlidir. Davam edin. Və burada fikir verin ki mən oxudum ki Fİ QULUBİHİM MƏRADUM FƏZƏDƏHUM ULLAH Artıq nı -sə səsini tutdum, burunda tutdum və buruna ifadə etdim. Səbəb, aleykü sələm, səbəb odur ki, burada fə hərfi gəldi. Və deyir ki, fə nə, nə hərflərdəndir? İxfa hərfləndir. Məli, burada nə etməliyik? Səsi buruna verməli. Yaxşi, nə cür ifadə olunur ixfa? Yəni, məsələn, biz dilin ucunu əgər damağa toxundursaq, ən çıxacaq, Ənn Amma ixifada nə cür olur? Dilimizin ucunu damağın yanına, yaxınlığına toxundurmalı Amma dəymədən, yəni məsələn, əgər biz dəydirsək, olacaq tutaq şey Fİ QULÜBİHİM MƏRADUN Artıq dəyil, olmaz, bu düzgün deyil Yəni neyincəsən, ixifad sözü nəyə demələsək? Gizlətmək Yəni nın səsini burnunda verib gizləyəcəksən Və yaza saxlayın, ərəb dilində iki hərif var ki, bunlar nun və mimdir ki, burun həriflərdir, xayşum həriflərdir. Nun və mim. Və ifadə zamanı, yəni ne isən? Yəni, dilin ucunu damağa yaxınlığında toxundurursan və toxundurmursan və deyirsən ki, Əhəm. fi qulubihim məradun. Deyil, deyil, deyil. Dil damağın yaxınlığında olur. Aydın oldu və səs burundan çıxır. Sonra dedi ki: "Fi qulubihim maradun fa zadahumullah". Həmçinin "fazada" nədir? Məd təbidir, təbim etdi. Çünki əlif gəldi, "fazada". "Fazada" iki hərkə. Əlifin üzərində heç bir hərəkə yoxdur və əlifdən gələn hərfin hərəkəsi nədir? hədir bu zaman, iki hərkə miqdanı ozadır. Və gördük ki, Allah sözünü nədir deyim? Qalın dedim. Nə, nəyə görə qalın dedim? Çünki lafzul cələlə, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunar. Amma əslə baxsaq, ləm həmişə inci ərifdir. Düzdür, biz deyirik, ləlilu demirik, ləlilu. Hə? Amma əgər qalın o zaman olar ki, yalnız və yalnız, yalnız Allah sözündə. Allah sözünə əvvəlgən hərfin hərəkəsi fəthə və ya damma olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunar və deyək, fəzə dəhumullā Allah qalın. Amma incə oxunar o zaman ki, Allah sözündən əvvəlgən hərfin hərəkəsi kəsrə olar. Bismillah deməyə bismillah səftir. Bismillah deməy səftir. Nəyə Allah sözünə əvvəlgən hərfin hərəkəsi kəsrədir, fəthə və damma deyil. Aydın oldu? Dağım edirik fi MƏRADUN FƏZƏDƏHUM ULLAHU MƏRADA Dayandım Demə ki, biz demişdik ki, əgər hər hansı bir sözün və hər hansı bir ayənin sonunda vəkf eləmək istəsəyik, dayanmaq istəsəyik Və həmin sözün sonu əgər ə, i, u, in və un olarsa nə, nə olar? Həmin sözün sonu sukunlu olar. Məsələn, buna misal Elhamdülillahi rəbbil aləmin oldu Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Ha? Bismillahir-rəhmanir-rəhim oldu Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Məsəl, ə, Ar oldu Ar-rəhim. Amma yalnız və yalnız əgər sözün sonu ən olarsa, bu zaman Ənin in n-si itəcək və ə 2 hərəkə miqdarında uzanacaq. Fikir verəyəm. Fəzədəhumullahu məraban. Əsi budur, məraban, düzdür, məraban. Nəyə dedim, çünki dad hərfi nə hərflərdəndir? Qalın hərflərdəndir. Məraban, məradən demədim, məraban. Bu zaman dayandığımız dayanmaq istəsək, bu zamanımız səsi itəcəkdir və həmin ayənin sonu iki hərəkə miqdanda uzadılacaqdır. Oxuyuram, bir dəndə baxın, Allah aşkına deyir ki, Fəzədəhumullahu məraban. Narada şirkət. 2-dən artıq uzatmaq qətiyən və qətiyan olmaz. Yəni məqam qala. 2-dən artıq uzatmaq qətiyan olmaz. Hafsanasına görə. Narada. Həmçinin burada bu aydın da məncə düzdür? Düzdür? Bəli, Həmçinin burada ayağın üzərində belə bir şara var. Ona deyirlər silə. Sadlemya. Bunun mənası nə idi? Axifillə, axi, axi nə idi bu? Həm keçə bilərsən, həm də bayaqmaq daymaq ola. Amma daha əfsəl keçməyidi. Yəni daha əfsəl budur ki, bu bu sözü ondan gələn sonra sözlə birləşdirsən, oxuyasan belə. Fiqulubihim maradun fazadahumullah maradan walahum azabun alim. Artıq birləşdirəndə baş verər? İdğam, nalğunna baş verər. Hansı hər hərflərdir idqam məlğunə? <Gülüyor> ya yeah. mi vav, nun. Burada da baxın, vav gəldi. Düzü. Vəsə bir dənə qeyd edib. Yaxşı, əgər bilməksinizsə, nə zaman idqam məlğunə baş verər? Fikir verin, ənin yazılış forması altından elə bir ki, yəni düz deyil, elə, üst üsə düşmür. Elə bir ki, yan yana gəlib, aşağı-aşağı. Bu, onu bildirir ki, artıq burada hər hansı bir qayda var. Və bu qaydaya, Əməl et, etməlisən, inşallah bu hələli buna baxın, e, gələcək də bir dəndə indi gələcək, ən inun, biz onun daha da açıq izah edəcək inşallah Və ya dayanmaq olar, və dayanmaq da səhidir Deyə bilərik ki, fəzədəhumullahu nərada Dayandıq Və ləhum əzəbun əlim Keçdi Oldu. İki forma, ikisi də səhidir Amma daha güzəl olar ki, daha əfsəl olar ki, çünki sıla sözünün mənası vasıl sözündən gəlir. Sıvə vasıl. Yəni, birləşdir. Yəni, bunu onunla nə ilə? Birləşdir. Həmçinin, وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyumun Fikir verin. Demədim ki, وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyumun Demədim. Açıq aydını oxudum. <gülüyor> وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyumun Nəyə görə? Çünki, İlhan Bilavun ne deyil? Çünki skullunun və ya sonra əlif hərfi gələrsə bu zaman nə baş verər? İzhar baş verər. Yəni, açı aydın ən-in-un. Yəni, ümumən skullunun və ən-in-unlar bütün hərflərə, 28 hərfin 28-dən rast gələndən nəsə bir qayda baş verməlidir. Və təcvidin də gözəlliyi bundandır. Burada gəlindir, oldu? Və biz burada oxuduğu şey, وَلَهُمْ عَذَابٌ əliyyim və Un, in, unu, e, yəni m səsini açıq bir şəkildə ifadə etdi. Nəyə görür? Çünki əlif gəlir. Əlfin düzə əvvə, əlif də izhar əliflərdəndir. <gülüyor> Həm cin dedir ki, وَا لَهُمْ عَذَابٌ Əْلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Fikir əlimun, artıq nəyə edin? Dodaqda gizləttim. Nəyə görə? İqləb baş verdi. İqləb sözün lügəti mənası nə idi? Çevril Nəyə çevirilməyik? Nunu, mimə, mimə. mimə çevirilməyik. Yəni, əgəl səhsə, sukunlu nundan sonra və ya tənbillərdən sonra <coughs> də hərfi gələrsə, bu zaman nı səsi nəyə çevirilir? Mimə çevirilməyik. Və fikir və verin, fikir verin, baxın, əzəbun əlimun, ududan sonra mim var. Və biz dedik ki, Qurayn-ı Kerimdə olan mimlər iki cür yazılır. Biri mimul haram, haram olan mimdir, hansı ki yaxslı formada yazılır. Yəni artıq elə bir şey yatmış formada yazılır mim elə bir şey yatıb amma iqləbin mimində isə mim aşağı formada yazılır. Bunun əsli bu sözün əsli vələhum əzabun əlimun əlimun bima kan yəkdibul amma biz deyicə iqlab baş verdiyi zaman sukunlu və ya tənvinlərin n səsi b hərfinə toxquşduğu zaman n səsi mim hərfinə çevrilir. Və deyilir ki iqləbin məhşur oxunuşları iki cürdür. Hanslardır? 1 də dolaq yumma, məsələn oxumaq. Və lahum əzabun əlimun bimə kanu yəkzibun. Və biz deyək bu zəif allah Allahu əlam. Və dedik ki, səhirəy, ən məhşul olan rəy olucu, dodaqlar tam bir şəkildə yumulmur və elə bir ki, bir kağız miqdarı qədər dodaqların arasında, yəni çox bir nazi, bir incə ə, bir məsafə olur ki, bu zaman, yəni bu daha düzgün rəy olar ki, biz iqləbin məxrəcini buradan çıxardaq. Və deyil ki, səhirəy, bu üçü oxuyaq. Və ləhum əzəbun əlimun. Bir var walahum me'azabun alimun. Səs buruna gedir tam bir şəkildə. Amma burda isə 90% belə səs burundan çıxacaq, ikinci rəyddə. 10% isə ağız boşluğundan ifadə olunacaq. Aynı nə oldu deməli? Deməli budur. Və dedi ki, hər hansı bir qaidanın uzatma miqdarı nə qədərdi? 2 hərəkət. Yəni əgər iqlab olarsa, ihfa olarsa, sözü ki, izhar yox. izharda heç bir uzatma yoxdur. İqləb olarsa, ixfa olarsa, idğam məlğun nə olarsa, bu zaman sən bunları nə? Qaydanı bildirmək üçün iki və ya üç hərəkə gələk uzadasan ki, daha gözəl çıxsın. <coughs> <coughs> İsmi istəyənəniz iki ərifin bir-birinə hansı çıxın. Məsələn, İki hərəkə, <coughs> <İki> hərəkə uzatdım. <coughs> Aldı, aynı oldu. Yəni bu səsi, çünki qayda baş verildi. Qayda baş verildiyi zaman iki hərəkə nəyələ deyik, uzatdıq. <coughs> Son yəndağım edir, əlsma edir. وَلَهُمْ <Sessizlik> عَذَابٌ əlīmum bimə kānū yəkzibūn Bima kanu bima kanu artıq mə təbi. Birincidə deməli əlif uzandı. Çünki əlvin üzərində heç bir şey yoxdur. Fikir verin. Və əlifdən əvvəlki hərfin hərəkəti fəthdir. İki hərkəcə uzatdı. Həmçinin ikincidə də kanu uzatdı iki hərkə. Həmçinin üçüncüdə isə üçüncü mədd təbiidə vav uzandı iki hərkə. Və biz fikirlədik ki, vavdan sonra əlif gəlir. Və əlfin üzərində nə var? Sukun Cəm əvamətidir və oxunmur. Hər hansı bir sözün, buna misal biz yenə de dedi, Əl-Bəqara 5-ci ayəsində baxa bilərsiz. Əl-Bəqara 5-ci ayəsində, yəni 1-ci səyfədə. Orada vasbana deyir ki, <coughs> Fikir verin, əlifdir, sonra vavdır. Amma vav oxunmadır. Çünki biz əsl vav oxsaydıq, gərək deyərdi ki, ulaiika, ulaiika. Amma nə oldu? Oxunmadı. Və vav yazıda var, amma üzərində sukun var ki, bu da nəyi bildirir? Orda vav oxunmur. Ay nə oldu? Həmçinin walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sonda gələən mədd hansıdır? Meddül arid İslikun, uzatma miqdarı 2, 4, 6. Yəni, hər hansı bir ayənin sonunda mədhəriflərindən biri olarsa, əlif vaviyyə və bu ayədə vəqf olunarsa, dayanılarsa, <coughs> bu zaman həmin ayənin sonunu sən 3 formada oxuya <coughs> bilərsən. Yə 2 ilə, yəni 2 hərki miqdanda, ya 4 ilə, ya da 6 ilə. Amma ən məhşuru 4-dür. Ən çox istifadə edənlər nədir? 4 ilə oxuyurlar. Aynı oldu? Davam edeyim. <coughs> Ausma deir 11-ci ayə. Va izə <Sessizlik> qilə tufsidu <Sessizlik> fil ard qalu inna ma nahnu muslihu. 1-ci vav hərfinin məxrəci bizdir ki, vav hərfi Azərbaycan dilində olan v-dən fərqlənir nəyə görə? Çünki Azərbaycan dilində olan v dişləri, qabaq dişləri dodağın altına vurur. Deməli ki, v V, düzdür, v. Amma ərəb dilində olan vaf hərfində heç bir diş rol oynamır, heç bir diş yəni, neynəmi rol oynamır. Və burada dodaqlar gönçə şəkilini alır. Baxın, va, va. Və diş rol oynamır, va. Dodaq ərəb üçün gönçə şəkilini alır ki, bu da ərəblərin va -ıdır. va, va. Və bəzilər bunu vadir va, va, aynan, va, va deyil, va, va, eynən. Ha? və ləhum də və ləhum və ləhum. Oldu? Davam edeyim. Və nə var? Uzatma var. Və izə qilə və izə qilə ikərkə. Birində əlifdir, ikincisə isə yəni. Və izə qilə lə la. Yəni uzatma. La tufsidu. Yəni uzatma. Vavdır. Sonra əlif gəlir. Əlifi oxunmuruq çünki sukun var. Fil, ərddi, fil, ərddi. Yaxşı, mən sual verim sizə. Burada ra skunu gəlib. Ra burada incə oxunur yoxsa qan oxunur? Kim deyə? Qan oxunur. Niyə? Səbəb? Özləb özləb özləb özləb fəthə qan. gələrsə bu zaman ra hərfi qan. qan. Yəni, nə demək istəyirəm? Qəstim nədir ra hərfinə qan oxuması? Ra hərfini açıq və aidin şəkildə bildirməkdir. Məsələn, mən deyə bilərəm ki, mənə məsələn, fil, ərddi, ərddi, fil, ərd, Bilinmədi. Və deyə bilərəm ki, fil l ar ar ar ar ar ar Və biz dedik ki, Ra hərfi elə bir həriftir ki, bəzi hallarda inca və bəzi hallarda isə qanun oxunur. Və ona görə də alimlər Ra hərfini qanun hərflərdən saymiblar. Əgər siz huruf-ül isti'lə qanun hərfləri fikir verirsiniz, görəyək ki, Ra hərfi yoxdur. Nəyə görəyək yoxdur? Söz axı Ra-dı, r a Düzdür, Ra hərif, yəni, məxrək adı. Amma bu əməllərinə görə, yəni, bu cür iş, yəni, işləndiyinə görə, yəni, bəzi hallarda incə və bəzi hallarda qan oxunduğuna görə, ra hərfi deməli, həm, yəni, bu tərəf, həm də o, o tərəf olduğu üçün, ra hərfi salıblar, incə sahiflər. Amma bəzi hallarda nə oxunur, qan oxunur. <coughs> və biz dedik ki, fil ardı. Yaxşı, mən sual-sual verim. Çoxumuzun səhv etdiyi bir yer, Mən çox fikir verirəm, çoxumuzun səhv etdiyi bir yer. Əgər mən burada bayansam, deyə bilərəm ki, əlki məhsələn sual verəm, əlki deyə, yəni, demək olar, olar ki, məsələn beləm. Lə və əzə qil ələhum lə fil ard. Demək Fil ard. Gətiyyən və gətiyyən. Çoxumuzun oxuduğumuz zaman. Val ardı. Mən çox vaxt işləm. Val ardı. Yəni dağını vırır. Nəyə görür vırırsan? Dağ hərfi qalqalı hərflərdən deyil. Qalqalı, yəni əks səbəb elən. Qutbucəl hərflər 5-dir. Və necə oxumalıdır yaxşı? Sual. Sual artıq dağ hərfini məxrəcən çıxardırsan və o səsi özündə saxlıysan. Oxuyuruq. Və əzə qilə ləhum lə tufsidu fil ard Fil ard Fil ard Nəyə görə? Çünki dad hərfi qutbucan hərflərindən deyil, qalqalaya da ehtiyac yoxdur və olmaz burada qalqalaya etmək. Yəni buna fikir vermək lazımdır. Oldu fil arddır, ya yəni, fil arddır. Yəni bu səh çıxmamalıdır. Fil arddır. Və dedik ki, dad hərfinin məxrəcə haradığı dilin kənarını azı dişlərə, yanına toxundurmaqla da, da, di, du, əd, da. İdda, udda çıxır. Yaxşı, kim bunu bac bacarmasa bizdik nə? Azərbaycan dilində olan d hərfinin disin, amma qalın bir formada, desin ki, məsələn, va, va, va. Bizimdir. Kim hələ ki bac bacarmazsa. Yaxşı, bunu əgər biz z oxuya bilərik? Oxuya bilərik ki, va izə qiləlahum la lə tufsidu Ha? Çab yox. Çab yox, oxuma olmaz. Çünki Allah məndici inna anzalnahu qur'anan arabiyan la'allakum taqilon biz Qur'anı ərəbcə endirdik və heç kimin də ixtiyarı yoxdur ki, Qur'an-ı Kərim əgər ərəbcə öyrənibsə biz zə hərflərini necə peyğəmbər sallallahu əleyhi və o formada da necə mələk məxrəc çıxartmalı. Və ümumən heç bir isnadda, yəni heç bir peyğəmbər sallallahu gələn şəgələdə d hərfi z hərfinə deyilmir. Yalnız və yalnız fars dilində Fars dilində kim bilirsə bilir, dad hərfi z, z kimi tələffüz olunur. Dad hərfi ümumən fars dilində dad hərfi z kimi tələffüz olunur. Və ona görə və heç kimdə ehtiyarı yoxdur ki, hər hansı bir dilin üzərində Qurani-Kərim oxusun. Yəni biz deyə bilərik ki, məyox biz Azərbaycanlılar kimi gəlib necə məsələ deyə bilər ki, vələhum əzabun. Nə olsun ki v belə olmaz. Heç bir Qurani-Kərim innənzəlnahu Qur'anan ərəbiyən ərəb dilində Hə? Yox, bu böyük günah, günah deyəndə biləsənə, gəl, yeni təcvid qaydalarının ziddidir bu, olmaz. Olmaz bucura oxumaq. Hə. Davam edəy. <gülüyor> Aleykum salam. Son dedik ki, və izə qilə ləhum la tubsidū fil ardı qalū. Baxın, fil ardı. Ardı. Dadı çıxardıb artıq o biri hərfə keçirik. Çünki dadı çox saxlasan qalıqala baş verə bilər. Son dedik ki, Qalu innəmə Qalu innəmə Nə baş verdi? Uzatma baş verdi. Mədlul münfasıl baş verdi. Və dedi ki, münfasıl sözünün lügəti mənası nədir? Ayrılmaq deməkdir. Nə zaman baş verər? Əgər mədhəriflərinin sonra gələn həmzə və ya əlif ayrı-ayrı ayrı kəlimələrdə baş verərsə, bu zaman uzatma 2 və ya 4 və ya 5 və ya 6 miqdaandan elmə uzatmaq olar. Caizdir. Yəni bunun hükmü caiz. Yəni nə nə deməkdir caiz? Qəsd etmə caiz nədir? <coughs> Bəli. İcazəlidir. Yəni, yəni bunu əsli belə də qalu innama. Tüzdür qalu innama. Yəni alimlər deyirlər ki, hətta sən bunu uzatmasan da olar. Əsl əsli kimi oxu, əslində uzatmadın. Qalu ikərlə. Əsl kimi oxu bəsdir ha amma gözəllikdəndir ki ümumən həm yəni məsələ odur ki gözəllikdən ki uzatmaları biraz nəyləsən çox çox eləsən Quran onda daha da gözəlləşir çünki peyğəmbərəsəm həsrət edir ki məlləm yetağnə bil Qurani fələyəsə minnə yəni Quranı gunnə ilə gözəl bir şəkildə oxu oxumayan bizdən deyil yəni nə məna da bizdən deyil yəni peyğəmbərəsəm həvəsləndirib ki insanlar Quranı oxuyanda gözəl bir şəkildə gözəl bir səs və uzatmaları daha çox etməklə olur Qoşası, həm də fikir verisiniz ki, ə, namazda insan gözəl bir şəkildə oxuyanda xuşu da olur. Ha? Xuşu da olur. Məsələn, insan zəif oxuyanda vəsait insan bilinməyəndə nə oxuyur, məsələn, insanlar xuşunu tuta bilmir, tapa bilmir. Ona görə çalışın oxuduğunuz zaman gözəlləşdirin. Oxunu açıq bir şəkildə gözəlləşdirin. Sonra biz dedik ki, qalu. Fişirəm, burada yenə əlif var. Əlifin üzərində sukun var. Oxunmur və məddin əlaməti var. Bəs biz deyik ki, Qurayən kəmdə məddin alamət nədir? Dalıqadır. Bu dalğa şəkildir, bu dalıqa məddin alamətidir. Sonra dedik ki, innəmə, innəmə və bu iki hərfi saxladıq, yəni nunu saxladıq. Biz dedik ki, ərəbdirində iki hərfi var ki, bunlar nə olur? Bunlar xoş deyir ki, şəddə olanda nə olar? Şəddi. Uzansın. Hansı hərflərdir? Nun və mimdir min və nundur ki, hansı ki, bu həriflər əgər şəddəli hə halda gələrsə, sevir ki, bu həriflər uzansın. Məsələn, deyirik ki, qalu innəmə innəmə və ya burada. Burada, burada artıq iqva olmur. Burada dilin ucu, çünki nun məxrəci. Nunun məxrəci haraydı? dilin ucunu damağa toxundurmaqla və səsi buruna verməklə xayşundan çıxan səsdir. qalu inn inn heç bir hava çıxmır səs burun ə, ağız boşluğundan. Və ikinci hərf hansıdır? Mimdir. Summa rozaquna hum sum sum mim. Bu iki hərfi nə qədər uzatsan, yəni nə qədər çox yox 3, 3 hərəkət uzatmaq olar. 4 hərəkət o. Və bizim ən gözəl misalımız Nəs surəsində olan misaldır ki, nas. nas yox, nəs. Nas nəs deyirlər. Nəs. Nəs surəsində olan misaldır ki, biz deyirik ki, Qul ə'udhu bi Rabbin nəs, məlikin nəs. Fikir verin, nəyə qədər uzadıram? Üç və ya dörd. Yəni, bu, günnədir. Günnə özü, yəni, burundan çıxan səs və gözəldir şey. Məsələn, əcəl fikir verir və ses, kimi deyim gözəl günnə çıxardan? Şeyx Mişar Raşid. Çox gözəl günnələr var və ümumən, qirayət alimləri, təcvid alimləri, yəni, qirayətçilər Mişar Raşidin günnəsini çox beynirlər. Çünki gözəl bir şəkildə bir dəfə fikir verisiniz uğun nələrinə Nə bir dənə baxın, təzədən qulaq asın. Fikiranın görnə gözəl uğun nələri var. Həmçinin dedi ki İnnamə nəhnu muslihûn. Aha, burada çox incə bir anlar var ki, incə bir məsələlər var ki, bunlardan biri nəhnu, nəhnu Hə hərfidir. Mənə ərəb deyilən neçə hər hərfi var? İki hərfi. Biri boğazın ortasından, boğazın sıxılması nəticəsində çıxır ki, bunlar da Hə, obrısı isə incə Hədir ki, boğazın sonundan Hə, Hə, Məhnu və Hə, açıq bir şəkildə hava boşluğundan. Çıxır və o biri isə boğazın ortasını sıxmaq nəticəsində çıxır. Həmkinin fikir verin, bir dənə diqqətlə fikir verin. İndi iki şəkildə oxuyacağım, iki formada oxuyacağım. Görün, hansı daha düzdür və hansı səhvdir. Oxuyuruq ki, Qalu, innəmə nəhnü muslihun, muslihun. İkinci forma, Qalu, innəmə nəhnü muslihun. Nə fərq var? <gülüyor> İkinci Birincidə hərəkə nədir? Sin. Sin oxundu. İkinci də e, hərəkə isə saddır. Həmkinin, biz deyəndə ki, İhdina sırat al-mustəqim İhdina sırat al-mustəqim Səhvdir. Mustəqim səhvdir. oxumaq olmaz. Çünki mustəqim oxuyanda məxrək saddır. Mus-sa, Mussa. Mustəqim sindir. Mus, mus, mus demək isə Yəni, bu elə biləcəkdir ki, hər birimiz buna fikir verməliyik. Eh dinə sıraq al-mustəqim, düzdür. Eh dinə sıraq səhvdir. Çünki mus, bax, incə bir məsələdir. Ona görə buna diqqət vermək lazım. Həm ki, burada da saddır. Saddakı qan hərflərdəndir və ifadə olunur ki, Qalu, innəmə nəhnu mus sadd. Mus sadd. Əcəl ki, Qalu, innəmə nəhnu mus sin. Of, sin ol, şirəyə sin. Sə. Amma burda saddır, oxuyuruq. Qalu, innəmə nəhnu muslihud. Və ayənin tərcüməsini götürək. Yəni hər dəs inşallah tərcümə eləyəcəyik, həm sizin çox fayda olsun. Allah Subhanahu o munafiqlər haqqında deyir ki: "Fi qulubihim maradun fa zadahumullah marada." Onların qəlblərində xəstəlik var. Allah onların qəlbində olan xəstəliyi daha da artırar. "Vələhum azabun alimun bimə kanu yakzibun." Və onları ağrılı əzab gözləyir yalan danışıqlarına görə. Yaxşı Əgər mən birdən oxusam ki: "Walahum azabun alimun bima kanu yukezebun." Düzdür, səhvdir. Nə deyirsiz mənə? Budu Bu vaş qiraətidir. Amma oxuduğumuz ayə isə Hafsanasim qiraətinə görə giriyatı. oxudu. "Walahum azabun alimun bima kanu yukezebun." Hafsanasim qiraətidir. "Walahum azabun alimun bima kanu yukezebun." vaşkı rahatıdır. Məna dəyişir. Məna dəyişir. Nə məna? dəyişir. <gülüyor> Onları ağrılı əzab gözləyir. Bimə kənu yəkzibūn. Yalan danışıqlarına görə. Kədəbə yəkzibū yalan danışmaq. Vələhum əzabun əlīm bimə kənu Yalan saydıqlarına görə Qur'anı, yalan saydıqlarına görə peyğəmbər sallallahu yalan saydıqlarına görə onlara ağlarsa. Məna eynidir. Nə nə məna, məna? Yalan danışıqlarına görə, iftira etdiklərinə görə və yalan saydıqlarına görə. Yəni baxsın məna bir-birindən nə deyib? Əlaqədardır. Fərcin nəyi hərəkətli dəyişir? Hər kən dəyişir. Başqa qiraətdir. Və bu qiraətlər ki, sözü Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və bu 10 qiraəti nə edib? Yəni oxuyublar və Peyğəmbərəsəm təsdiqləyib. Və bu qiraətlər ümumən ə, yəni insanın daha da dəlil bazası çox olur. Məsələn, deyə bilərlər ki, burada məsələn ayə keçə bilərlər vaş qərat ilə ki, ümumən Qur'anı yalan saymaq olmaz tutaq ki, nəyə əsasən? Ayə əsasən. Həvarişə görə. "Valəhum əzabun əlimun bimə kəlu yukədbun onlar Qur'anı yalan saydıqları görə onları ağılı bir əzab gözləyir." Amma yəkribun isə burada dəlil keçə bilərlər ki, onlar yalan danışıqlarına görə onları ağlı əzab gözləyir. Deməli, artıq sənin dəlil bazan nə olur? Daha da Yenişlən, genişlənir. Yenişlənir. Məlahət ağdı dedi ki, onların qəbrində xəstəlik var. Bizdə deyirəm mərəz var. Azərbaycan dilində belə bir söz var, nərəs. Bundan götürlər. Maral, maral. Amma z deyil, vad. O da deyil. Onların qəbrlərində xəstəlik var. O munafiqlərin qəbrlərində xəstəlik var. Allah onların qəbrlərində ona bu xəstəliyi, bu bu xəstəliyi daha da artırar və onları ağrılı əzab gözləyir. Hafsa görə, Hafs qərlətinə görə, yalan danışıqlarına görə, varışa görə onları ağrılı əzab gözləyir. Onlar yalan danışıqlarına görə Həm canaşmadı ki: "Va izə qılə ləhum la tufsədu fil-ardı." Onlara dildik, dildiyi halda şey: "Yer üzərində fitnə, fəsad etməyin." Qalū innə mə nəhnu muslihūn. O münafıqlar deyələrcə biz islah edənlərdən, biz düzəldənlərdən, biz xeyir istəyirik, biz sulh istəyirik və s. Qalū innə mə nəhnu muslihūn. Deyələcə biz islah edənlərdən. Və subhanakəllahumma və bihamdik və la şərra illə antə, nəstəğfirukəllahumma və töbə